Bai, beraz berri hipozgarria ukan dugu, zientzetako azterketak, gana baita biologia eta fisika euskaraz egin zituzten ikaslei, e, kopiak zuzenduak izan dira eta notatuak e, izan baitira beraz, bon, bisiki kontent de bekuen gainetik, berrebet pasabe hartzuten bai, kasi ikasleen emuniko eunak euskaraz egin baitu azterketa eta nahiz eta azterketa egunean ere presio batzuk batzukukandituzten euskaraz bai, aintzina segitu dute eta euskaraz egin dute eta orain egin duten egin duten lanaren xaria aukan baitute azterketak zuzenduak izan baitia. Gutetako lehen lehen uğatsua da azken finam bai korki baloratzen dugu ere ministerioak eta akademiak iritsi saldatu izana, naiz eta azken momentuan izan eta naiz eta elgarretaratzen ondorio zuzena izan eta desobidentzia ekintza baten ondorio izan, baikorki baloratzen dugu eta Gomitatzen ditugu, lan oktan segitu dezaten, bereziki uh, basoari begira, hor oh, jere eman behar baitira, eta azken finean, hizkuntza uh, politika behi bat martxan eman behar baita ipar euskal egian, uh, izendatuz, eta uste dugu brebetan euskara frantzesaren eginean emanez, beleen urratx baiko bat eman dela.